Afparen egoitza epe mugatuko bizitoki hartu duten ogeita bi sudandar, eritrear bat eta bi somaliarrek diskrezioa erakutsi dute eztabaida denboran. Aste bat, pasada, emeretzi eta berrogei urtearteko ogeita bost gizonak iritsi direnetik, akidura handia daura indik eta administrazioko paperkeria guzietan sartuak dira. Erritarrak aldiz, informazio bilkura batera deituak ziren barda, Jan Jone etxegarai auzapesarekin pezarekin, Katrin Zergen, tarekin eta afpa eta aterbeako ordezkariekin Publiotik sinez harrera bikaineera kutsi dute auzotarrek j'avais pas tellement d'trogation je me disais que ça allait très bien se passer non, je faisais entièrement confiance voilà tous ces jeunes mais s'ils restent sur notre territoire ça portera un renouveau eux vont s'intéresser à nous et nous on va obligatoirement s'intéresser à eux Erran bezala, errefusiatu estatutu eskaera egiteko desmartxak abiatuak dituzte, prozedura biziki izorrotza eta beren lekukotasunean ero inarritua minguziak berriz agerian uzten dizkiena. Baina, emaitzak duk eskatzen aterbeako pantxikai bakbuk, irutik bik ezbaitute paperik lortuko. Badagiru, uh, sekurtamen eskasa, zenta gauzak argihan behar dira ere. Uh, Hemendiren, ogoita bost uh, gizunen artean, bat iruren gaino kanendu ditu paperak. Eta bik, paperi begonen da, eta bere toorkizuna, uh, erri babestu batean uh, bukatua izanen da. Beraz, uh, horrekin dira, eta haien bizia jokatzen dute, xinpliki, behaz bai hortan, uh, kezka hundi bat bada. Horiek dira bat azbesteko emaitzak, irutik batek besterik, ez duela errefusiatu estatutua, lortzen.